O colectivo Fucobuxán, o Ateneo Ferrolán, Medulio, o colectivo O País Radiofilispín, CNT, Asociación da Viziñanza de Esteiro, Esquerda Unida, NOS Unidade Popular, AGAL, O Briga acudiron ao acto. Dende o colectivo O País Radiofilispín deseamos a Fundación Artabria que siga a cumprir moitos anos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 Eh, Ben-vindos e ben-vindas á tan esperada estrella mundial o universal <risos> do documentario dos 15 anos da funda zanastalga eh, Da nosa entidade queremos agradecer a vosa presenza hoxe de aquí un eh, día tan especial para nos eh, nos quedamos casi xa por rematar as actividades do 16º aniversario Queremos agradecer tambén a súa presenza ás seguintes entidades e organizazóns que hoxe están aquí representadas e que a seguir no menos a Asociación Galega da Lingua a Asociación de Vecinanzas de esteiros o Ateneo Ferrolano o colectivo País Radio de Foucao Buxan a Poesía Salvaje a Asociación de Culturales Medulio a Organización Estudantil AXIR a NOVA o Bloco Nacionalista Galego a Organización Juvenil briga a CNT, a CIA, o Espaço de Co-socialista Galego, Esquerra Unida e a Unidade Popular. Eh, Sen enredar moito máis, eh, tamén hai que dicir que este proxecto foi posible gracias á colaboración Moita xente de que está aquí e de outra xente que non está, porque... Saímos da Coruña con rumbo a Ferroles. Saímos da Coruña con rumbo a Ferroles. Eu pasar pola marola sucedeouno lo pior. Eu eh? pasar pola marola sucedeouno lo pior por un pum pum. Es comezaron o tripas a choutar e com as cabras. Es comezaron o tripas a choutar e cabras. E o tíos san vomitoude a unha bella pola cara. E o tíos san a unha vella pola cara. Chamoye porco, Artabria, maleducado, y mil alcumes en Castejano, ese noncheja, junto a vapore, y mos direutos a cajarrones. Artabria punto... es eh? ferrol, ferrol, ferrol, rol, rol. Eh, Artabria es el único lugar de ferrol no que puedes vivir íntegramente en galego. Eh, eh, podes tomar un café en galego, podes ver un concerto en galego, podes ler libros en galego, calquer cousa que queiras, ir a aulas do que queiras, calquer tipo de actividade, foi sempre así, eh, e iso é impagable, nun lugar como Ferrol, que non tes ningún referente, o sea, para min non hai ningún referente na familia, galego falante, non hai ningún referente... No, no bairro non hai nada máis que, que Artabria, é un sitio que acudes eh, alí e sabes que sempre vai ser así. É como, como unha, unha portiña así que, que abría a outro mundo, mellor <ríe> no que eu vivo agora, afortunadamente, pero que non sabía que existía. Artabria foi o, o primeiro centro social eh, pues tal, tal como os concebimos hoxendía. No? Entón, eu creo que o Movimento dos Centros Sociais, o que se pode asumir como o actual Movimento dos Centros Sociais, eh, nace con Artabria e nace plural e con xente moi diverxente non? e, moi, e moi, moi aberto. E ao principio logrou con, con creces, non? con familias, todas as eh, franxas de idades e incluso ideoloxías, muitas veces diverxentes. Non? Son xente. Xente de verdad, non? Entón, eh, cando vas alí, por riba de todo, por riba de, de, que, de que o evento funcione ou non, que sempre funciona, porque teñen, teñen un... un o sea, a xente está moi comprometida, non? E a xente que que que fai, as, que fai actividades con eles ou que, que suele pues, estar no centro sempre responde moi ben a, todo, a todos os concertos, e todas as actividades que se organizan, pero sobre todo a nivel humano. Sempre quedan amigos alí, non? Eh, eu non me imagino a a CENZAR eh, sin existencia de centros sociais e colectivos culturais como a Artabria. Non? Un colectivo que promociona a cultura en xeral, que defende a, a cultura galega, que defende a, a lingua como, como digamos, símbolo máis importante da nosa cultura, pero que ademais leva 15 anos facendo un festival, como é Terra e Lingua. Non. E é un festival que sempre eh, se, se nutre de, de bandas galegas, sin que, con excepcións, teñan vido outras bandas de fora, Eh, que tamén está moi ben o intercambio pois eh, o espazo sempre estivo aí 15 anos, eh, 100 ou 200 grupos terán pasado por aí Si, sí, a mí o que me asombe é que iso leve 15 anos eu pensé que leva 300 anos Si, sí, de feito os barcos creo que xa os botaban dentro de Artabria Para mí, creo que para tamén Artabria sempre estivo ali eh, Cando íamos a Ferrol realmente íamos a Artabria é, Íamos a Artabria E as casas que rodeaban, que molestaban para chegar a Artabria, eh, eso era Ferrol E xo enxegabas a Ferrol Bello buscando onde está Artabria. E por fin vias a luz e ali na casa. Informou o pequeno monstro nos informativos da Radio Felispim. E agora a seguir disfrutando da Radio Libre de Ferrol.